Адже ровесники тоді сахалися від мене. А вчителі роздратовано покашлювали і перезиралися з ними. І намагалися розповісти про те, що почула, але завжди лишались не самоті. Суцільній тиші, не помічаючи, що говорю сама з собою. «О, які ж вони нерозумні!» – думала я, переказуючи історію війни червоної та білої троянди. «Чому вони втікають?» – запитувала я. Розмазуючи по щоках солону воду, що текла з під моїх вій. Тому що мало знають, — відповідали голоси. Багато їдять, багато сплять, тому що вони круглі та гладкі. А я? Яка я? — запитала в них. У мене ж не було люстерка. Ти різна, а я можу стати круглою та гладкою, — сподіваючись, питала знову. «Можеш, – чула у відповідь, – звичайно, можеш. Але тоді ми підемо. А я ж так боялася лишитися без їхніх історій. Хоча бавитися з іншими дітьми мені також дуже кортіло. Суперечності терзали мене. Я мріяла бути такою, як інші, щоб не опускати очей, щоб брати участь у загальних розмовах, бути рівною серед рівних. Водночас мені потрібно було знати відповіді на тисячі запитань, а їх могли дати тільки голоси, котрі чомусь обрали своїм помешканням мою бідну, завжди похилену голову. Через них я відчувала себе вигнанцем. Але не тільки через них. Було, швидше за все, ще щось, чого я не могла збагнути своїм дитячим розумом. «Ти мусиш соромитися». Часто чула я від вчителів та вихователів. Намагалася якнайшвидше сховатися в свою кімнатку, сісти біля вікна і взятися до вишивання зашифрованої фрази Той, хто вірить в мене. Я вишивала й думала, думала, бачила свої руки, моторні пальці з голкою. Вони здавалися мені занадто тонкими. Можливо, через них я мушу соромитись. Розглядала свої ноги. І прикидала косу на плече. Вона була дивовижного кольору. Можливо, це підстава для сорму. А коли вуха мої уже палали, а з-під ві знову текли солоні джерела, я чула колесково. Дін, дон буде сон, трень-брень буде день, тік-так буде знак. Бом-бом, буде дім. Я засинала, багато разів повторюючи магічні слова «Сон, день, знак, кінь, дім». І розуміла їх так. Я засну, а коли прокинусь, отримую якийсь знак, і тоді сяду на коня та поїду туди, де мені вірять. Поїду додому. Спливали руки, я навчилася багатьох речей. У притулку працювала в саду, пряла, ткала, носила воду з криниці. Коли мені виповнилося шістнадцять, за традицією мені подарували пиріг із шістнадцятьма свічками. Але поставили його не в загальній залі, як це робилося для інших, а просто занесли до кімнати, щоб я з'їла його сама. Я спробувала покликати до себе тих, із ким прожила тут всі ці роки. Але голос мій був занадто тихим і Я, як і завжди, не підводила очей. Мене ніхто не почув. А якщо й почули, то вдали, що не почули. Пиріг був кислий і солоний. Я кидала крихти за вікно. І їх не клювали навіть пташки. Я дивилась на високий кам'яний мор притулку, на п'ятачок подвір'я з жовтою травою, куди ніколи не діставалися сонячні промені, і сама відчувала себе травою, зів'ялою і скошеною. Життя в притулку тривало за усталеним розкладом. Вранці молитва і сніданок у великій залі за довгим дерев'яним столом. В день уроки, праця, потім обід і півгодинний сон. Потім вивчення нових молитв і вечірня служба у кам'яній каплиці. Тільки раз на рік брама відчинялась, лунала музика, це означало, що всі, кому виповнилося 16, вирушають у велике життя. Але для того, щоб ось так залишити притулок, необхідно мати на себе попит, тобто письмове підтвердження про те, що тамто і тамто потрібні робочі руки, з яким нетерпінням я чекала цієї миті. Але...